Så det, så det är en bra dag att starta en podcast på. Eh, vi. Och eh, ja, jag heter Martin och så har vi med oss Patrick också. Ja, hejsan. Hej. Och eh, vi är medlemmar i föreningen Kbono som eh, är ett eh, projekt där eh, vi bjuder in eh, talare som eh, inte får komma till tals eh, i vanlig media. Och ge dem en arena att föra fram sitt budskap. Så det ju, har ju hittills varit eh, huvudsyftet med föreningen Cubono. Men så tänkte vi att eh, det är så många andra som har startat eh, podcast. Och det är ett bra sätt att komma ut i eten. Så att, varför inte försöka oss på att göra det själva. Så därför har Patrik och jag då. Eh, Diskutera till och från och sedan med, ja, gör vi detta pilotavsnitt och se hur det tas emot. Jajamän, mm. nu kör vi. Ja, så ja vi får väl börja presentera oss själva kanske och vägen till, till vårt sanningssökande. Och jag har ju tidigare varit med i Radio Motivt och berättat kort där om Eh, om min väg så att jag kan ju dra liknande eh, här då så att eh, de som inte lyssnar på motift eh, kan få historien. Eh, och för mig så började eh, i samband med valet 2010. Eh, för jag hade länge gått och grunnat på det här med invandringspolitiken i eh, Sverige. Att eh, den kan inte fortsätta som den gör. Att eh, jag själv har vuxit upp i en förort och sett hur den förvandlats under resat gång. Och eh, om man då fyller på med ett antal år eh, och det fortsätter i samma trend så eh, inser man att det, eh, det inte går åt rätt håll. Så att jag sökte sökt mig till eh, Sverigedemokraterna hösten 2010 eh, och i med i eh, våren 2011. Och ja, det var jag med i tre år ungefär. Och det hände väldigt mycket saker under den tiden. I början så var det väldigt... Det kändes som det var väldigt högt i tak att jag hade hittat rätt. Och ja, jag var med på flertal aktiviteter i Almedalen och så här. Men det var väl först under hösten 2013 i samband med att det började bli ett antal... Omtalade uteslutningar i Sverigedemokraterna. Som jag inte ställde mig bakom. Jag såg inte varför de här personerna skulle uteslutas. För de hade inte gjort något fel. Eh, och började ifrågasätta detta. Men eh, det fick inget, fick inget gehör. hör. Eh, ja, det var i samband med nolltoleransen där också. Eh, så eh, ja. Och även under hösten där så var det en kompis som. Eh, Visade mig loose Change, eller han bad mig att titta på den. Och det gjorde jag. loose Change handlade om 9-11, att det inte gick till som vi har fått höra på media. Eller att det finns andra aktörer som låg bakom än vad media har presenterat för oss. Och jag trodde inte på detta initiala skedet, men jag tog mig ändå tiden att titta på loose Change- och ändrad uppfattning gällande 9/11 att uh, det är något lurt bakom det hela. Och uh, ja, under våren 2014 sen så gick jag uh, så var det en uh, föreläsning med Kristoffer Bollin i Göteborg som jag hittade. Och uh, det var i föreningen Kubanos regi och jag tyckte det var speciellt spännande då som jag hade vi har ner ganska mycket tid att titta på nätet. Alternativa teorier gällande 9-11. Så jag tog med en kompis och gick dit helt enkelt. Mm. Och det var väldigt genutligt. Det var trevligt och intressant publik och även en intressant föredrag. Så jag tog kontakt med föreningsmedlemmar och undrade liksom hur hur det går till för att liksom vara med på fler tillställningar. Så att då kom jag med på en mailinglista och, eh, och jag fick även träffa föreningsmedlemmar. Och eh, ja, ansöka om medlemskap helt enkelt. Så att eh, jag gick med. Eh, och under den tiden så lyssnade jag på, på motgift en del. Och eh, där... Eh, så sa bland annat till Jonas De Geer att han, han tyckte att det var <skratt> ungefär 50% chans att uh, vi hade varit på månen eller ej. Så att jag uh, beslutade mig för att gräva i det hela. Och uh, jag hittade en uh, astrofysiker som heter Braginorin som skriver ganska flitigt på nätet. Och kan ju helt övertyga om att Apollo-landningarna är en bluff. Så att, uh, och jag såg ju i föreningen Cubonos- uh, Historik, att de inte haft något liknande, det var mest eh, ja, vacciner, och medicin och, eh, ja. och eh, föredrag av andra, eh, andra agendor. Så att, så att eh, jag kontaktade helt enkelt plagen och frågade om han skulle vara villig att ställa upp och hålla, hålla ett föredrag i Föreningen Bonus regi och eh, det vill han gärna. <laughs> Att, eh, han kom till i eh, Göteborg jag tror det var våren 2015 jag varit med ett tag i och eh, det blev väldigt väl mottaget faktiskt eh, och han eh, gjorde för publiken ganska klart att eh, månlandningen med största sannolikhet är eh, en, en bluff mm. eh, men han stannade där eh, och och, och menar då att NASA bluffar om molnlandingar Men sen så var allting därefter De berättat för oss är, är sant Jag tyckte det var väldigt konstigt att Varför skulle de ljuga bara om Och inte om, om andra företeelser mm. Så Jag grävde vidare det hela Och började titta på Alla möjliga olika filmer med NASA Och Ja, allt från Apollo 1 till uh, Apollo 17 och även uh, Gemini-projektet pro som var innan. Uh, och nu har vi ju den uh, lyxen att vi kan uh, sitta och titta i lugn och ro. Det hade man ju inte på 60-talet för då hade, hade man ju en uh, liten box i sitt vardagsrum. som man kunde se det när uh, tv spelade upp det och sen har man ingen möjlighet att uh, gå tillbaka och titta på materialet. Men det har vi ju idag. Ja precis, det var, liksom, idag så kan ju vem som helst som känner för det sätta sig ner och göra den här typen av research på 60-talet så var man ju tvungen, då kunde man ju inte ha ett vanligt jobb va? då fick man ju gå ner och, och till biblioteket eller, eller, eller beställa, eller få hem massa filmer och sådär så det har ju blivit en väldigt skillnad med det att, att man har ju tillgång till allt det här materialet Mm, som man förut, precis så att eh, jag tittade på allt möjligt material och även om ISS och eh, Mars och sådär. Och det finns ju väldigt mycket. Det räcker ju att slå in på Youtube. Eh, Moonlanding hoax eller typ space hoax. Eh, allting med, följt av hoax. Eh, och eh, titta på vad det är som kommer upp. Eh, och eh, ja, när man tittar på det får man ju såklart bilda sin egen uppfattning. För det finns ju väldigt mycket olika material där, Men de flesta tar ju... Eh, bildmaterialet från Nasas hemsida, man kan ju själv gå in på Nasa och se att det är originalmaterialet. Och så gör de förklaringar eller pekar på oegentligheter i filmmaterialet som som presenteras för oss. Och det tycker jag är väldigt intressant för att i tv så får man ju bara, den envägskommunikation och de presenterar vad som de anser vara sant, men nu kan man ju själv skapa sin egen uppfattning att ja, gällande olika ojämntligheter som de påpekar då i materialet. Ja, precis. Men en grej som vi kanske ska nämna där, men det kan vi komma in på mer på, mer på sen också men det är ju alltså, <kör> man får ju vara man får ju vara väldigt medveten om när man gör såna här, såna här research så att det finns, det finns som man alltså stora mängder desinformation. Och den, och, och den här mängden desinformation den har ju ökat väldigt mycket på senare år. Men som sagt, vi får vi väl komma in på sen. Det här med, med sådana här saker som, som flat-ös så så. Mm. Men precis som du säger så man ska ju alltid vara noga med att göra sin egen research. Att, att om man tittar på något sånt här hoax-video... Och någon visar filmer Då kan man ju alltid gå in Försöka hitta källan på NASA Och kunna konstatera själv att Ja detta är eh, Originalfilmer mm. Som man analyserar och Sen kanske man inte behöver ha hålla med om analyserna då, Men eh, Det är ju, näst, det är ju alltid så, nästan alltid så Att det är Originalmaterial original som, som visas mm. I, i här, olika analyser så att, och i det sökandet så hamnar jag på faktiskt en svensk ingenjörs eh, hemsida, eh, Anders Björkman. Eh, mm. Jag tror ni heter www.thivaco.com om jag minns rätt. Eh, men det går att söka på eh, Human Space Travel is not possible och så kommer man upp till hans sida, eller Anders Björkman. Och, eh, och så kan man ju läsa, han, eh, han skriver ju på ett väldigt ingenjörsmässigt sätt varför eh, rymdresor. Inte möjliga och det finns jättemånga så här eh, konstiga beräkningar och det är sida upp och sida ner. Och liksom... Eh, man har gör det ganska klart att... Eh, att rymdresor inte är möjliga och han stannar då vid att satelliter eh, är... Eh, det fungerar men eh, resten som alltså NASA håller på med är bluff. Eh, och parallellt med detta så forskar jag även kring 9 för att jag var inte så tillfreds med den förklaring som eh, ja, sanningsöka sidan i alla fall de sidorna som jag tittar på eh, gav. För Man konstaterar bara att eh, 9-11 var en bluff men liksom om det är en bluff så måste de ju ha gjort det på något sätt. Eh, och det är ingen sida som presenterar en eh, bra förklaring till hur det hela går till. Eh, och eh, där hittar jag hänvisningar från eh, Anders Björkman då att han hade tittat väldigt mycket på en sida som heter September Clues. Som skapade Osheiman Schack. Så, så via Anders Björkman så hittade jag till September Clues. Och började läsa, eller titta på filmen. Det finns en, en väldigt bra film eh, som tar upp eh, alla oegentligheter i det presenterade bildmaterialet gällande 9-11. Och... Eh, Ja, det tar ju bland annat upp inflygningsbanorna på det andra planet. Alltså när alla tv-stationer då ska få fått upp sina tv-kameror och filma själva eventet. Och han presenterar då att det här andra planet har olika inflydningsbanor från olika klipp. Och i fysikens lagar så ska ju ett objekt. Inte kunna befinna sig på, på två olika ställen samtidigt. Så ja, och sen så tar det upp ganska många andra oegentligheter kring det hela. Och men det ger även en förklaring till byggnad 7, för det är ju många som fastnar på att byggnad 7. Att det står en, en reporter i direktsändning och kommenterar att byggnad 7 var fallit innan den har gjort det. Så ser man äh, byggnaden i bakgrunden. Men det jag reflekterar över ett tag där är att äh, finns det överhuvudtaget någon äh, nyhetsstudio som, äh, som har en direkt äh, vy över New York i bakgrunden? För de flesta studios äh, som jag har sett, de har ju green screens. Mm. Som äh, rapporten har bakom sig så, så vad säger att inte det vi får se i bakgrunden Är en, en green screen? Ja <laughs> Nej, det, det är väldigt intressant det där också Eller, Och det, det, det, det är mycket som är så märkligt Med det här med, med 9-11 uh, ja, jag, ska, ska jag dra lite om uh, Mig och min uh, historia mm. I det här också? Ja visst uh... Det är väl där vi har hamnat nu. För två år sedan så jag hamnade på September Clouse och jag har inte ändrat uppfattning så dess. Utan det, är, det är där jag hittade det mest väsentliga materialet. Och ja, jag har försökt eh, få andra att titta på, på det här materialet. Och du, du är väl en av de första som är, är fullständigt eh, ombord. Eh, men det tog ändå sin lilla tid eh, att även få, få med dig på det hela ja just det Nej, jag var inte jag var inte så. Jag, tyckte, jag tyckte det lät väldigt märkligt den här september close teorin när jag hörde den första gången jag, Eller jag hade ju blivit lite ja så att säga varnad för den också för att nästan säga att det här, det här var riktigt konstigt det här, att, De som tror att det bara är en film mm. precis ja Mm. Ja, ska vi ja. gå över till, till dig då? Och din väg? Ja, det kan vi väl göra. Men innan vi gör det, jag, jag, jag tänkte att jag såg bara det att äh, Mr. Simon Check, upphovsmannen bakom September Klux, som vi har äh, fått upp en väldigt bra kontakt med. Han är, han är just nu på Skype, såg jag. Mm. Så att äh, man. Äh, Ja, så antingen så kan vi göra en paus i podden Eller så, så kör vi på här och, mm. och vi, Om vi ska prata med honom mm. Det kan vara bra att, uh, att vi får göra en presentation Av din väg innan uh, vi pratar med honom i så fall Om, uh, om man uh, ja. om ringer upp yes. honom uh, Jo, just det ja, ja. <clears throat> Patrik till jag Närmar mig uh, uh, den gyllene medelåldern med stormsteg mm. <laughs> Och eh, Ja min bana I det här då med, med eh, Ja det kan man väl säga också Alltså Kuborno som förening det så tycker jag det är fantastiskt att eh, Det finns en Den här typen av förening eh, I min hemstad eh, Göteborg Och för den är, den är unik I Sverige får man väl säga jag tror, Och jag tror inte det finns eh, Egentligen så mycket Så många av den här typen av föreningar På så många ställen i världen Där man eh, Ja, in talare Och pratar om sådana här frågor och, och liksom det det handlar om mycket Det är just det här Och jag tycker det är så bra det här visitkortet man får av Eller så, som QVON har Det du inte får läsa i tidningarna va mm. att Det man märker det är ju det att att våran så kallade fria och oberoende media Inte förefalla var särskilt fria och oberoende För att de, de Och det handlar ju, och det man märker det på Det handlar väl egentligen Främst på att väljer att inte ta upp och prata om Det finns saker som helt, man helt enkelt inte pratar om va? Som, som, Men som jag tror att människor skulle tycka var Människor tycker är väldigt intressanta om man börjar prata, om man börjar analysera sådana här saker då, mm. Som är, som är av, av väldigt stort allmänintresse mm. Helt enkelt mm. så Jag tycker att, att, att media som ska, som ska prata om saker om allmänintresse De gör verkligen inte det va? Och de, de är, man, man förstår det mer och mer Ju mer man, man kommer in i det här Så, så förstår man att det, alltså media det är liksom inte, De är inte till för att informera oss utan de är ett verktyg som man använder till något helt annat ja. i, I stora skedet Men hur som helst mm. eh, Och det här eh, Mitt sanningssökeri Eller vad man ska kalla det, det har väl egentligen. Jag har väl alltid varit en sån här person som ja, Gärna gräver i saker Och, och, och, och jag vill, jag, vill väldigt, jag har alltid gärna velat ha en eh, Ja Vill att kunna förstå saker mm. och, jag började väldigt tidigt att läsa mycket saker på internet. Jag hade, <skratt> jag hade tur med det för att jag var väl kanske en av de första som... eller Jag, jag kom i kontakt med internet väldigt tidigt på, på början av 90-talet när, när jag började plugga. Så, så det, det var lite roligt faktiskt för att eh, när, jag, när jag började... Läs på universitetet 93 så, så kom det ett mejl i. För då, då fanns inte det här med Webbläsare och sånt. Men då kom det ett mejl att ja, nu har det kommit någonting som kallas en webbläsare som heter mosaik, då. Den kan man använda för att titta på såna här eh, webbsidor. Då. Mm. Så att det var verkligen i, i de första eh, när internet var i sin linda. Och sen så har ja, jag som sagt. Läst och, och, och tycker det är roligt att sätta mig in i väldigt mycket saker Och jag har märkt det att Den bilden man Man ofta får på internet av saker Den, den, den har skilt sig liksom Man har hittat saker som man inte har läst om I vanliga medier mm. Så jag har alltid sett det där liksom att, ja, Vill du ha en, en, en, en annan Ett annat perspektiv På saker Då, då, då kan det vara rätt bra att göra sin egen research På internet mm. Och sen för att snabbspola lite framåt så, eh, så var det väl hösten 2000. Eh, vad var det? 2011? Eller 2012 tror jag det var. Nej, 2011 var det nog. Mm. Så, eh, jag hade, jag hade så jag hade problem. Jag mådde inte bra. Det var, men det var väldigt fusa saker. Jag var väldigt trött. Och, och, och sov dåligt på nätterna Och sådär mm. och, och läkarna liksom Jag var lite hos läkarna och kunde inte säga vad det, var, vad det var för problem va? Men då börjar jag ju gräva i det här själv då Och då, då vände jag mig till internet Och då kommer jag i kontakt med någonting Som, som kallas för LCHF mm. Alltså det handlar om att Ja för Att det kan vara bra att ändra sin kost För att med den kosten vi normalt äter Så, så Är det så att vi, vi förmodligen Får i, för, för i oss alldeles mycket Kolhydrater vilket driver upp Vårt blodsocker och framförallt insulin mm. eh, Så att jag, jag blev nyfiken På det här jag läste, jag tyckte det verkade vara Väldigt vettiga resonemang kring det Men det var resonemang som jag aldrig hade eh, Läst om i några vanliga tidningar Eller, eller någon av vanlig litteratur om hälsa och sådär eller hur man ska göra. Men jag, jag testade i alla fall det här och eh, efter några dagar så mådde jag mycket, mycket bättre. Mm. Det här var verkligen det problemet jag hade då, att jag, jag åt en alldeles för koldioxidkost, mm. visade det sig. Ja, det är, det är många som följer råden som kommer kvällstidningarna. Och de, ja. de verkar ju skifta år från år också. Så att man, man ja. aldrig äter riktigt rätt. <laughs> Nej, precis. Och just, men just den här grejen va. Den, den, den gav ju mig en, en, en väldig, ett, väldigt uppvaknande i att jag, jag, jag förstod det att. Någonting så här viktigt va. Som, som hur, man, <hör> hur man äter och hur medicin fungerar. Det är... Var så alltså helt upp och nervänt Helt enkelt va ja. för, att, för att det här gjorde mig väldigt intresserad Eftersom jag kunde ju själv då Konstatera Att det här gjorde en, en, en Väldigt stor skillnad Till sin fördel på mig mm. Men det var ingenting jag hade hört talas om tidigare Så att jag börjar ju Jag började ju gräva i det här med medicin och hälsa och, och ju mer jag grävde Desto mer visade det sig att att det fanns en helt annorlunda bild Av den Än den etablerade bilden mm. I såna här frågor mm. och, det, och det gjorde mig väldigt konfunderad För jag har alltid varit en sån här liksom Ja, jag, jag har aldrig Frågasatt att, att, att Det vi läser i tidningarna Eller att Eller att det Alla vetenskapsmän och experter Berättar för oss att, att Det skulle vara fel på något sätt Att, att man liksom Ja, att, man, att man framför saker som, som man kanske egentligen har väldigt eh, dåliga belägg för. Fast man, man, man säger inte det. Mm. Va? Jag har jag liksom alltid varit väldigt. Ja, vad ska man säga? En, en normi. Eller trott att saker och ting är som de är. Mm. Men det här fick mig ju att, att verkligen eh, börja fundera kring sådana här saker. Mm. Hur stor är liksom om de har Ljugit om det här Vad, vad är det ja, mer de ljuger Det är ju en ganska naturlig exakt. fråga att ställa sig då Ja Men, jag, men, jag, men under det här När jag tittar på det här med, med, med eh, Hälsa och Så kunde jag aldrig föreställa mig Att att det, var, alltså, att det var något annat än Ett ärligt misstag Eller att det var typ Ja det kanske var lite giriga läkemedelsbolag Och livsmedelsbolag som Ja förvrängde bilden då. Men jag kunde ju inte tänka mig något större. Mm. Ända tills eh, för ett drygt år sedan då jag träffade en En kollega på när jag, när jag började ett nytt uppdrag som jag jobbade som eh, IT-konsult så träff, fick jag träffa en ny kollega. Och eh, han var väldigt inne på sådana här saker. Eller ja, inte... inte. Ja, han var, jo, han var också väldigt inne på det här med, med medicin och, och hälsa. Var också höll med mig om att det är väldigt mycket som är konstigt där. Men sen var han även inne på det här som man kallar för konspirationsteorier och sådär. Mm. Då och då började han prata om 9-11. Och vadå liksom 9-11? Ja, vad, vad, vad är det med det? Mm. Ja, Så frågade han liksom lite sådär klurigt. Då, att, vet du hur många byggnader som rasade den den Eller september 2001. Nej det var väl två mm. så. Nej det var ju tre vet du. Det är, jag säger, ja det var tre vet Senare så konstateras konstaterat att det är väl nio Den officiella ja, steg när man börjar ja, gräva precis. lite sen. Det var ju tre då som ramlade framför. Tre <laughs> ja. liksom som man har. Ja exakt. Men och, och, och det är ju det som. Och, och, så, och då är det ju det här Building 7 liksom. Och så, så, så gick jag ju hem och började titta på internet. Och Building 7 mm. och. Och då kan man ju säga att då, då, då ramlar man ju ner i det här kaninhålet. Mm. När, man, alltså, när man förstår hur, uh, hur uh, ja vilken stor lögn eleven är helt enkelt mm. då va. Att, att det kan ju inte ha skett på det sättet som den officiella historien. Nej, och den officiella versionen är väl att den träffades av lite fa fallande bråte från tonen. Och så föll den ja. på grund av... Ja. Kontorsbrand Men det sånt ja. har ju aldrig hänt i historien Och, och det ska ju vara en 47-våningsbyggnad 110 meter hög tror jag den ska vara Och så ja. faller ner i sitt eget eh, ja, fototryck eh, I fritt fall ja. Precis som de två och Tvillingtonen också då gjorde Så att, eh, ja, det är ett historiskt event som eh, aldrig tidigare skådats eh. ja. och, det, och det som är så intressant också i detta tycker jag Det är ju att man, man skrattar ju nästan åt sig själv mm. När man vet att i, i ja, 16 år eller vad det blir så gick man och var helt för, fullständigt övertygad om. Eller man reflekterade inte över hur det var möjligt för en, en, en, en skyskrapa som då är gjord av stål och betong. De är, det är ju fruktansvärt starka konstruktioner. Mm. Hur en, hur en sån byggnad... På grund av att ett flygplan flyger in i den och att det börjar brinna mm. i den. Och flygbränsle brinner ju inte med en högre temperatur än en, en vanligt kontorsmaterial. Mm. Hur det skulle kunna medföra att en sån byggnad fullständigt kollapsar mm. uppifrån och ner dessutom mm. i sitt eget fototryck. Mm. För att det är fysiskt omöjligt. Mm. Det är så idag när man, har, när man liksom verkligen har, har, har jobbat med de här frågorna. Mm. Men, men innan man, man, man fann liksom anledning att fråga Eller man kunde egentligen inte frågasätta det För att om det skulle vara så att det har skett på något annat sätt Då är ju världen alldeles för konstig mm. det, är väl det, det är väl där det stannar på något sätt ja, va? Det är Man är det känner nog på där. Bör man gräva mer så kommer man få leva i en eh, okomfortabel sanning De flesta väljer ju alternativet ja. att inte gräva mer Och leva i en komfortabel eh, lögn men Nej, precis. Det är ju det här begreppet också som. Det finns ju ett, en benämning på det där, den här psykologiska mekanismen vi har. Mm. Och det kallas för kognitiv dissonans mm. då. Att man, man. Man vill inte se sådana här saker och man, man. Och man gör det inte. Nej, och sen så alla andra runt omkring, de, de, de har ju sett det på, det där på tv liksom. Så att, och fått förklarat för sig vad som hände. Så att för dem är det ju liksom, klappat och klart redan så, ja. det gäller att träffa likasinnare så, så att man känner att man inte är ensam i det hela Nej, mm. Nej precis och jag, och jag var ju också rätt fascinerad över det innan, innan jag träffade den här kollegan Bengt på jobbet hur, hur jag som ja, tycker om att, att göra väldigt mycket research och, och, och är väldigt mycket på nätet inte hade sett på de här sakerna tidigare. Mm. Inte hade. Brytt mig om. Och, och, och, och kolla upp det. Och inte sett någonting. Förrän jag träffade en, en person i verkliga livet. Som uppmärksammade mig på det mm. då. Och sen som sagt. Efter det då. Då, då, då, då ramlar man ner i kaninhålet. Mm. Va? Men det är ju egentligen bara början. På en resa. Ja. <laughs> För att om man börjar titta på 9-11. Ju mer man tittar på. Alltså om man. Om man inte köper den officiella versionen mm. utan, utan börjar titta på vad det finns för alternativa förklaringar och idéer kring det ja. här då, då hamnar man i en, en labyrint av olika märkliga eh, konspirationsteorier Om vad som har hänt Och det mm. är Börs och Rumsfeld och, och, och massa märkliga personer inblandade Som ska ha gjort detta och med berott mod tagit livet av eh, 3000 Amerikanare mm. Och man försöker få någon rättsida på det Man försöker förstå Hur den här termiten Och allt de pratar om Är det har det också Ja, mininjuks Ja, dustification och Det finns hur mycket som helst ja. va eh, Och ja jag fick ju ingen ordning på det här Jag kunde liksom För att jag ville ju försöka förstå mm. Hur det här Precis som, som du nämnde mm. där Jag ville försöka förstå hur det här har mm. gått till men som tur var så, så drog Bengt med mig på en, en, en uh, liten uh, middag. eller Vi gick ut och käkade med några av hans vänner som var med i den här föreningen. Kubona. Ja. Där var det en kille som hette Martin. Han varnade med lite. Martin, för han, sa att Martin, han, han, har, han har lite väldigt konstiga idéer om det här med 9-11. Han, han är inne på att det bara är en film. och så där. Ja. Ja, Okej, jag tänkte Ja, jag tänkte att jag vara lite på min vakt där. Då, ja. så. Och så började du prata om det här med precis de här Kom sakerna då, att du fast tycker ju som att september closes ja. och och ta och titta på den va. Ja, Nej, det låter ju väldigt konstigt tycker jag. Jag, jag men och det är också det här va? att man man blir ju man blir ju mer mer öppen för saker eh, som man som man förut har Liksom inte bryts om och titta på För man, man börjar ju förstå hur lurad man är mm. va? Eller på vilken nivå de här lögnerna finns då, Så att man kan liksom inte avfärda saker och ting På samma sätt mm. eh, Som man är tidigare då Så att jag gick hem och, och Och tittade på den här September Close Och försökte ha ett öppet mm. sinne Och tyckte väl det var Ganska konstigt första gången jag tittar på det Men, men ju mer jag började fundera på det Samtidigt som jag tittat på så många andra Teorier runt 9-11 som, som inte Ja, som inte har mm. ja, ja. har jättestans balans. Jag sätter väl lite grillrivet på det, det med, med de olika inflygningsbanorna på andra planet. För det hade inte du någon bra förklaring på, kommer jag ihåg. Nej, nej att, okay, just det. Och det finns ju så mycket material kring Line 11 också. Så många olika teorier som man kan titta mm. på. Men, som, men just det här som, som var intressant med med då var att Det var att då började man kunna lägga det här pusslet logiskt det är, alltså, det är ju den rimligaste förklaringen På hur man skulle kunna genomföra en sån här mm. sång För att alla de andra eh, olika teorierna De går ju ut på detta att, att Det vi ser, det vi såg på tv Den dagen Det, var... det är genuina bilder jag säga, va? De kan vara lite manipulerade men inte så är de genuina mm. va? Och det innebär att i så fall så, så måste man ha planterat sprängladdningar då i hela den här byggnaden. Man måste ha någonting som, som flög in i byggnaderna och skapade de här explosionerna och sen så har byggnaderna rasat ihop snyggt och fridligt framför tv-kameror. Och det som blir lite problematiskt då om man, om man är om man är i den här konspirationen och ska göra detta det är att man har så fruktansvärt mycket osäkerhetsmoment mm. va det här är en otroligt riskabel sak att genomföra mm, och fysiskt omöjlig det skulle dessutom ja det dessutom fysiskt omöjligt. Om, om ska... men, men man kan ju ha olika hemliga vapen då ja. eh, termit och, och, och kärnvapen och ja, så va och energy weapon men av hon det... Judy Woods ja men det, men det som, som uh, September Clues uh, verkligen slår fast på, på ett, ett väldigt uh, förtroendeingivande sätt eller på ett väldigt övertygande sätt det är ju det att om man, om man analyserar filmen, bildmaterialet så kommer man ganska snart fram till att inget av bildmaterialet kan vara autentiskt mm. på grund av att det finns så mycket anomalier mm. i det. Alltså i olika vinklar så kommer samma plan in på olika sätt. Mm. Det är hur mycket. Ja, Brokpelaren i bakgrunden där flyttar sig. Ja, man ser en kameravinkel ja. som är från samma håll. Och sen så har du bropelaren i bakgrunden som går över bukten där. Och så även på olika ställen, på olika klipp. Så det är liksom hur kan ja. den flytta sig? Det är tydligt på att det är någon form av fotomanipulation. Ja. Och det går inte, det går inte att förklara med någon av de andra alternativa teorierna varför det, varför det skulle vara så. Nej. Och, och, och det ger ju också en väldigt bra förklaring på hur man rent praktiskt skulle kunna genomföra ett, en psykologisk operation som man, som man får kalla det mm. för på, på den här nivån. Alltså på hu, hur man kan vara säker på att saker och ting går i lås. Mm. Va? För det som förmodligen hände den dagen, den rimligaste förklaringen då det är ju det att på morgonen så skedde det väl några explosioner i, i World Trade Center. Ja, man tänkte ju av under natten förmodligen så att det inte kommer några människor i närheten av eventet. Ja, just det. Precis. Så. så Det är också det att man i en ö som en halvöva. Mm. Så att det går ju ganska bra att evakuera den. Och man, man hade ju massa olika drills, olika övningar mm. också. Flera mm. Både innan och där på morgonen va? Så att det som förmodligen har hänt Eller den, den, den rimligaste hypotesen Och som man får fram Det är ju det här att Någonting hände I sjusgraperna på morgonen Några explosioner va? Men sen så fylldes hela Manhattan med rök mm. Och sen så Körde man Sen så drog man igång Kan man säga 9-11-filmen mm. På alla tv-kanaler mm. Och det har man alltså jobbat med i många år innan och framställt det här bild- och videomaterialet. Sen ja. så har man kanske finjusterat med lite, några tagningar strax innan då för att få, få det så autentiskt som möjligt. Men de klippen som man kan göra så långt tid tillbaka är de där man tar med New York skyline och silhuett och så kan man ju göra ganska lång tid innan. Och det finns ju väldigt många ledtrådar om det här eventet i tidigare Hollywood-filmer. Och det är ju inte så det, Nej, det, det är det inte som... konstigt om, om de har planerat det här så länge. Att de vet vad det är för film de ska spela upp som en verklig händelse. Ett visst datum så är det klart att man kan sätta in ledtrådar i olika Hollywood-filmer. För det, det vi pratar om då är att det finns ju en, en liten elit som... Som styr bakom det hela. Det är, makten idag är ju väldigt koncentrerad nu med alla de här medierna och banksystemet som vi har. Och, och det tenderar ju att bli mer och mer centralstyrt. Det är ju den trenden man har kunnat se. Eh, ja, sedan jag inte hur länge. Det, är, det har ju pågått under en väldigt lång tid det här. Eh. Ja. ja, det och det och det får vi prata om längre ja. fram. Men... Om vi, om vi håller oss till det här med 9-11. I och med att det här var en film. Då som var inspelad i förväg. Mm. Då kunde ju den här operationen. Då kunde man vara säker på att allting funkade. Rent tekniskt. Ja. För att ingenting gick ju, kunde ju gå galet. Eftersom som sagt. Det var gjort i förväg. Va? Det vi såg på tv. Det hade man spelat in i förväg. Mm. Och sen fyller man man Manhattan med rök. Mm, och det finns väldigt eh, bra militär utrustning för att skapa rök, eh, för att disfunktionera ja. fienden och liksom ricka fram. Ja, eh, precis. Det eh, finns militära ja. rökmaskiner. Och, och det tycker jag också är... är stödjer ju verkligen den hypotesen att, att, att man fyllde man Manhattan eh, avsiktligt med artificiell rök. Va? För att det finns ingen... Det finns ingen... Eh, eh, Demolition eller, eller brand Som kan skapa den mängden rök Man faktiskt såg på Manhattan den ja. dagen För att hela, hela Manhattan var helt täckt i mm. rök Under i princip hela dagen mm. Och det... Så att man, man, man använde som sagt Som man säger Som Simon Schack har sagt någon gång Det äldsta tricket i boken mm. var Rök Man fyllde Manhattan med rök mm. Man visade en bild Vad som hände på tv mm. Som inte var den verkliga bilden. Och bakom den här röken. Så plockade man, Så sprängde man eh, byggnaden. Ja, på... Fullständigt kontrollerat. En helt vanlig. Eh, demolering. Mm. Av de här byggnaderna. Mm. Eh, och, eh, och nästa dag då. Ja, manatten var ju avstängd Så man kunde inte gå ner. vad som hände Och se en, en, en privatperson. Ingen i nu kunde komma dit. Och se vad som egentligen hade mm. hänt va. Men byggnaderna var ju nere. Det kunde man ju se på långt mm. håll. Va? Och då får man ju den här versionen av verkligheten att stämma överens med det vi såg på tv. Mm. Va? För där såg vi att byggnaderna rasade. Fast de, de gjorde det på ett mycket mer spektakulärt mm. sätt än, än vad man kan misstänka att, de, att det som hände i verkligheten mm. var. Och, <clears throat> men... men och, och när, om man förstår det här, om man, om man liksom tittar på September Klux och, och sätter sig in i detta och förstår detta, då förstår man eh, också på vilken nivå de här psykologiska operationerna vi utsätts för ligger på. Mm. Va? Att vi har alltså då, jag menar vi lever ju och tror att vi har massa konkurrerande tv-nätverk i USA och att vi har massa olika medier. Mm. Men så är det inte, utan de här medierna de kontrolleras centralt. Mm. När en sån här stor grej ska till och göras va? Mm. Då, då är allting centralt kontrollerat och de eh, ja, ger samma bild av en händelse. Mm. Då, va? Och det är, väldigt, det är svårt för oss att förstå. Det tror vi inte att det skulle kunna fungera på det här sättet. Mm. Det är ju egentligen det, det får man väl säga, det är ju den här elitens ja, främsta och viktigaste verktyg mm. just det här. De har en fullständig kontroll av medier. Och det handlar ju inte bara om, om medierna i USA utan det handlar ju om de internationella medierna och det är alla de här nyhetsbyrorna, Reuters och så mm. vidare. Det, och det fungerar ju ganska enkelt då för att de är ju så att säga referensen på nyheter så att om, om, om Reuters eller någon annan, av de här erkända nyhetsorganisationerna rapporterar någonting då har ju alla andra medier det som referens mm. va. Det, där har vi den... Eh, ordentligt källgranskade sanningen mm. Tror vi Fast egentligen så är det ju inte så Nej. <laughs> Så att grejen är ju det här och det, För det är ju det Som man man säger lite att Förstår man, förstår man 9-11 Så som den verkligen mm. gick till Då har man nyckeln Till att börja förstå alla de andra Stora sådana här hoax Som pågår ja, också så att, Och sen får man ju också ställa sig Frågan och det tycker jag ju ett, ett väldigt, väldigt bra namn på, på den här föreningen mm. som du och jag är med i. Fri Mono. Mm. Vem tjänar ja. på det? Varför gör man något sånt här? Varför gör man ett, ett, ett 9-11 där, där man hävdar att, att äh, islamistiska terrorister flyger in äh, planer, skyskraper och, och medför 3000 amerikaner mm. död? Varför gör man något sånt? Jo. Det är, ju, det är ju det här att man har, man har Det finns ju olika intressen Man har ju tjänat väldigt mycket pengar På det här, byggnaderna var försäkrad Upp över öronen mm. Man kunde starta krig Och man har stora intressen I, i det så kallade militärindustriella Komplexet mm. Man skapar en väldig Rädsla och chock mm. i, I den amerikanska Befolkningen egentligen i hela här världen mm. Vilket gör att man kan få in Massa lagar för att skydda Eh, som man säger medborgarna. Eh, och, och det gör man alltid genom att begränsa ytterligare eh, människors fri- och rättigheter. Mm. Så att det är en hel mängd drakoniska integritetskränkande lagar som man har lyckats införa mm. då. Tack vare att 9 eleven hände mm. då. Och massa andra terroristattacker som vi säkert ska prata om mer om. Ja, ja fram, absolut. Då. Vi får väl uh, ta dem en och en. Så att, uh... Lyssnarna hänger med. Ja. Och som sagt. om man väl förstått det här med 9-11. Då har man börjat sin resa. Ner i kaninhålet. Mm. Och det är väl egentligen det som är, är. Något av det svåra och jobbigaste. Det är ju att. Att. Att. Att, att förstå. Hur, hur mycket. Det är som. Ja. På vilken nivå man luras, mm. hur, många. hur många lögner det finns och hur stora ja, de är. Och många. var ju inte sitta det här rymden till ja. exempel. Ja, och många avfärder bara är den tanken för att den är så absurd på något sätt. Att, ska, ska lögnen kunna vara så stor? Det är liksom, man avfärder bara på, på grund av, av de, den anledningen att det är en för stor lögn för att komma undan mig för att det finns ju alltid någon som pratar och varför, varför har vi inte ja. fått reda på det tidigare fråga sig folk, det måste ju finnas jättemånga personer som har insiderinformation och varför har inte de läckt och sådär men, men de som kontrollerar media de, de äger också stora företag som Google och Youtube och, och de programmerar ju olika algoritmer algoritmer för vad man ska få fram när man får olika sökresultat och, och nu håller de ju på att förfina de här metoderna så att det gäller ju att ta det här fönstret som vi har nu och, och använda internet till vad, det, vad, vad, vad man kan göra för att både du och jag hade ju inte varit här och, och tänkt så som vi gör nu om vi inte hade haft tillgång till internet utan att bara behövt gå eller kunnat gå till uh, stadsbibliotek. Liksom, och då där rensar man ut uh, all uh, litteratur som är uh, väldigt takt. Ja, precis. Det, exakt var Det var ju som jag var lite inne på i början här med internet. Och så här, va, det, det, det är ju ett, ett fantastiskt verktyg och, och det är ju den, enda, det är den första gången vi har haft möjlighet mm. att kunna göra den här typen av research och kunna se sådana här saker. För det, det, det, det är som sagt, det har inte varit möjligt att göra mm. tidigare. Och sen så måste jag också säga det, att det här med att att många människor resonerar så här men, men man kan ju inte ljuga om sådana här saker liksom. Det kan ju inte vara så här mycket mm. lögner. Jag tycker det, det är ett väldigt eh, bra och, och psykologiskt sunt resonemang som man gör där egentligen mm. alltså. Eh, för att det, det är ju väldigt konstigt att det skulle kunna vara så. Men det som är så... Jobbigt och frustrerande också med det där och, och jag menar så tänkte jag ju själv också Alltså mm. Innan jag blev medveten mm. om det här eh, Men det som är jobbigt och frustrerande Med det här det är just Det är just det att det är därför De här lögnerna fungerar mm. För att de är så stora Och otänkbara mm. Att man Kan inte tänka sig här, att de här sakerna Att, man, att människor skulle kunna mm. ljuga Om sådana mm. här saker Som om vi tar till exempel igen det här med 9 Läppen. Vi har alltså massa människor Som, som, som reser Jorden runt och, och, och gråter och berättar Om, om sina anhöriga Som mm. de har misst Hur fruktansvärt det mm. har varit för dem Alltså kan människor Verkligen stå På en scen framför hundratals Människor och ljuga om mm. sådana här saker vi, vi kan inte föreställa oss Men, det. Och det är därför ja. det fungerar. Men äh, sitter man bara och tittar på tv så kommer vi aldrig komma fram till något själv. Utan man måste ju ta sig tiden äh, och studera där. Och det, det är ett flertal, bland annat en Mason Wells som har befunnit sig på tre olika sådana här event- äh, och berättat om det framför kameran Och statistiskt sett då, liksom, Hur stor sannolikhet är det Att samma person har befunnit sig På tre olika så här ställen Samtidigt som Sannolikhetet ja. har skett Och det, det är ju inte bara Den enda personen utan när man börjar gräva Det finns ju Researchers som gräver betydligt Djupare än vad vi gör. Liksom. Det är, ju, kräver ju, det är ju väldigt tidskrävande att sitta och titta på allt videomaterial som kommer ut. Så att jag brukar när det kommer ett sånt här event att, äh, vänta ett litet tag. För det, det dröjer väl kanske några dagar så kommer det oftast äh, Youtube-videos där det är människor som har tittat på det. Som bland annat i Stockholm då också. Så är det bara att slå in Stockholm på Youtube. Och så kan man titta på de olika filmerna som är där. Och se, se på de oegentligheter som filmerna pekar ut. Då. Mm. Så att, Men så, att, så att det, det du säger nu då Martin. Det är att den här terrorattacken som utspelade sig mm. i Stockholm. för Några mm. månader sedan. Du menar att den skulle vara... Vad, kan du förklara lite där? Vad, vad det är du menar egentligen? Vad det ja, det är konstruerat precis som alla andra eh, terror -event, Eller de flesta i alla fall. Eh, sen så händer ju såklart saker i verkligheten. Men det är väl mer en eh, lite annan typ av rapportering. Eh, från de, de som får internationell status och där det finns en, en färdig skriven agenda som... Eh, Uh, ja, som står i upphällningen att genomföras uh, Som konsekvens av den här terrordålen Då kan man ju misstänka att, uh, att det är någonting som, som är fel Så att, uh... mm. Men menar du, menar du alltså att terrorattacken aldrig skedde Eller att den, den uh, sked, att det var några andra än, än det som det ut. Som det utges var, att vara som, som den. Nej, det, jag tror precis som 9-11 att det är en skapad händelse. Eh, och, och det gäller ju att förstå 9-11. Eh, ja. Och så kan man titta på, på Stockholmsdådet med samma glasögon. Eh, men vi kanske inte ska gå in i detaljer det nu. Vi kan ju eh, ha lite dedikerade avsnitt- eh, i framtiden och, och ja. där vi kan eh, ta, eller förbereda oss eh, innan vi, eh, vi har en podcast och, så blir det kanske lite mer intressant ja det det, det, det håller jag med om Martin jag mm. bara fråga lite här eftersom vi gick in på ja. den här händelsen och, och men det är och, det är och, samma det är en känd bild från Expressen tror jag det var där de... Eh, där de befinner sig 400 meter längre bort än där, där lastdelen har kört in på Drottninggatan där Åhlénsvist är ganska långt 400 meter och, och då är den här bilden tagen där de bär en skadad person och jag vet inte var det är de bär den personen till det verkar inte vara någon fara och färde på den gatan så att, varför ska man bära någon? Det, det bästa är väl att låta personen ligga och låta ambulansen komma och hämta den så det känns ju som att det är, det är ett, äh, en, en skapad äh, en bild för att skapa dramatik. Och, och det är ju även erkänt i äh, mainstream media att de hade övningar som simulerade samma äh, event, eller samma typ av scenario i, i äh, faggorna där. Äh, och äh, det som jag äh, bland annat oli därme går in på är, är att äh, äh, de tar. Bildmaterial från de här övningarna Och sen så äh, baserar man ut det som äh, Att det är från en verklig Verklig händelse, händelse ja. ja precis mm. Nej, Exakt och det, och det är ju så eh, om man, och det, man, man kan ju inte säga alla För man Nej. har inte tittat på alla händelser Men när man tittar på de här händelserna Alltså de händelserna man tittar på Då ser man ju det här mm. mönstret att, att de, Det är alltså fullständiga Mediafabrikationer mm. då när man tar man, man skapar bildmaterial vid någon övning. och man har sådana här katastrofskådespelare mm. då. Och ingen dör egentligen på riktigt. Men man är ju också väldigt noga med. för att det, Man vill ju att, att vi, vi ska tro att det här är verkliga an, händelser. På det ena eller andra mm. sättet. Va? Att antingen så, så ska vi tro att, att det har skett på det, precis på det sättet som den bilden man målar mm. upp i tidningarna. Eller så ska vi tro att händelsen har genomförts fast det har varit en så kallad mm. fordsflagg då. Att det har varit någon, någon, något NATO-kommando eller någon Mossad-grupp mm. eller något som har gjort detta i, fast eh, velat att det ska se ut som det var en terroristgrupp mm. som gjorde det då. Va? Men det de inte vill att vi, att vi ska eh, tänka oss det är just det här att det är helt konstruerade mm, händelser då. Precis. Då blir de ju så att säga avslöjade. Och nej, det är ju <laughs> ja, många i sanningstökar som skriker falsk flagg, falsk flagg. Men liksom det är väldigt stor skillnad mellan en falsk flagg-operation och en uh, psykologisk operation. Uh, för en falsk flagg har, ja. ju, har ju skett i verkligheten. Det är bara det mm. att man utför den uh, under förevändningen att man är någon annan än vad man är. Men skulle... Mm, om sanningsrörelsen då säger att det är staten som utför de här, men skulle man få en, en muslimsk terrorist att verkligen ställa upp på det här då liksom och, ja, det låter väldigt, väldigt konstigt mm. Mm. Nej, och där, och, och där har vi åter liksom den här psykologiska barriären som, som, som blir på grund av detta också då, och, och, och det finns ju ett ett bra begrepp eh, som jag tror att det var väl Simon eller den här har på, på det här klosfåren som myntade den här eh, wall of mm. tears, väggen mm. av tårar. Det vill säga att hur kan man ifrågasätta mm. människor som, som, som sörjer mm. och lider? Är man inte en hemsk människa som gör det då? som alltså jag säger så här att jag, jag tror faktiskt att de här 3000 människorna som sägs ha uh, omkommit uh, den 11 september. Jag tror att det är fungerande fi mm. människor. Och det finns väldigt mycket av, av, av eller den bevisningen. När man, när man börjar titta på den bevisning som finns. Som till exempel den här Wixim-report. Som, som följer med uh, Sättanby-Klus-dokumentären. Så, så, så visar man ju att de här ansiktena är datorgenererade mm. och så vidare. Att det, det, man hittar inga verkliga personer bakom de här mm. identiteterna va? Men då är jag ju en väldigt uh, otäckt människa som, som kan ifrågasätta mm. Mm. en sån sak. Och det, och, det, och det finns ju anhöriga som gråter i tv om mm. de här sakerna. Va? Så att, och det blir just den här psykologiska spärren, då, väggen mm. av tårar. Som är väldigt effektiv. Mm. Att, att, sånt här kan man inte ifrågasätta. Mm. Så att, uh, ja. Men uh, de flesta av de här medieeventen så... Uh, uh, de som tittar på tv sånt, majoriteten av dem har ju inte varit där utan de förlitar sig till vad de får se på tv. Och, och i alla fall de gånger ja. jag har varit på eh, eh, ett event som har, eh, eller en, en händelse som rapporterats senare i media så, så är det ju inte alls den bilden jag eh, har fått när jag är där som rapporteras som senare. Så att eh, det, det är ju inte bara enda metoden utan man kan ju vinkla en händelse till oigenkänlighet och så kan man skapa den och det finns ju så många olika verktyg de kan använda sig av det är ju precis som en, en trollkarl att man går man och tittar på Jobla Laberon när han såg isär en, en människa och så sätter han ihop den igen och så vet ju alla att han han kan ju inte ha gjort det här på riktigt utan det är en illusion men dit går vi och vet att vi blir lurade men med media har ju än mycket mer verktyg än vad en trollkvar har. De har ju liksom eh, ah, green screen och skådespel. De kan använda hur många olika tekniker som helst för att förvilda och förleda. Och... Ja visst. Och, och jag menar vi har, vi har ju alla sett de här fantastiska Hollywood-filmerna Som eh, eh, Gravity mm. och, och Independence Day. Va? Vi, vi vet ju vad man mm. kan göra. Med specialeffekter men det, men det vi inte kan föreställa sig Det är ju att man skulle, att man skulle göra nyhetsinslag med specialeffekter Och sen så kallade för verkliga mm. nyheter det, det kan vi ju inte tänka oss att det skulle kunna gå till på mm. det sättet men, men det finns ju väldigt mycket kan man säga som talar för att ja. så är det faktiskt kan vi ju rent logiskt förstå, vi kan ju i alla fall logiskt förstå att eh, man skulle kunna mm. göra så. Precis. Ja, mm. vad säger du om det som ja. inledning då? Ja, Funkar det? det. Ja. Ska vi köra på och ringa Simon eller ska vi nöja oss här? Uh. Nej, men jag tycker vi kan eller ja, ska, ska vi, vi, vi kan ju uh, uh, ta en uh, officiell intervju med Simon lite ja. längre fram i podcast ja, absolut. så så ringa och prata lite för oss själva ja, med Simon ja, så få lyssnarna hålla sig ja. till tals. Ja, precis. Men han är en, en väldigt uh, trevlig person och han han pratar utmärkt ja, svenska också. Precis. Så att, ja, men det här blir lite ja. pilotavsnitt vi får testa och lägga upp det på lite olika kanaler så att vi kanske tar en stund innan, innan det kommer upp men ja jag hoppas att det kan bli en serie som intresserar en publik för det både jag och folk känner ju att det, det behöver komma ut den här informationen Det behöver få större spridning Och det är inte så många inom något som Som pratar ur de här händelserna Ur, ur denna aspekten Som Sammanscheck har visat mm. Nej, precis och, och även om vi kanske inte är de vanaste Podcasterna, men vi kommer säkert att bli varma ja. kläderna Så snart, Martin Så har vi, tycker jag, ett väldigt intressant Och tacksamt ämne att prata om det. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt att, att du och vi tar in initiativet att göra detta. För att det, det är ja, väldigt ja, viktigt. Absolut. Mm. Ja, ja, men då är bra. vi episod nummer ett. Så ja, till nästa gång. Allting ja. har sin börja. Ha det så bra. <laughs> ja, ha. detsamma hej, Martin. Hej, hej. hej.